Я притримував його пальцем, і відтоді все й почалося. Чи то доля моя така, чи у мені справді щось було від хлопчика на побігеньках. Тільки де б я не працював, за випивоном посилали мене. Усі дипломати, що я мав, виходили з ладу за місяць, я так звик притримувати їх пальцем, що став робити це з пакетами, валізами, навіть Теками. Фотоапарату ж у мене не було ніколи. Не знаю, як зараз, а тоді він коштував дуже дорого. Та хіба за цим ділом даєш чиглика по горлі і заходиться сміхом кашлем. Бачиш, ще одна звичка Алкаша. А втім, Верівеле, ти помиляєшся. Он вока не фотограф, а пальцем постійно клацає, Теж, каже, професійна звичка. Що за вока? Володька, цвік, майстер спорту зі стрільби, біатлоніст, мисливець. Тільки осінь за рушницею і на качок. Узимку на лижі зайців ганяє. Лион як черепаха з панцера витяг, з плечей й шию, глянув кафе, щось не видно. Чи не почався сезон полювання? Не знаю, не а який він хоче з себе, цей вока. Та ти його бачив, височенький такий, з чорною бородою, завжди в спортивному костюмі. Ну, все, мені вже руками махають. Горілка киснула. Леон піднявся і незграбно потрюхикав у свій закапелок. «Ти все-таки прийшов!» – почув поза себе голос Моримана. Я озирнувся, але змовчу. «Що, язика в задницю затягло?» – скривився Мориман. Чого «Гляди, чувань, поросяча!» Я тобі кулаки побламую. Сядеш ти в мене на одне місце. Пилиповичу нарешті я подав свій голос. Зникніть, а то, чого доброго, сядете ви в мене на міну. Тоді вас уже ніхто докупи не збере. Угрожаєш? Ні, просто прошу мене не чіпати. «О, шкалику!» – я помітив Цуцика, він заліз під стіл і сів біля моїх ніг. «Не трогай собаку!» – рикнув Мариман. «Шкалику сюди, до ноги! Не зв'язуйся з цим підером!» Пилиповичу спокійно мовив я. «Що одне горбате слово?» «Крабошльопе!» Почувся збоку чийсь удавано блатний голос. Іржавий якір тобі взад, по всьому шалману шарю, а він тут із кришами скрикоче. Я повернув голову і побачив такого здоровання, що мені одразу стали не по собі. Я упізнав його він із рекитні, що пасе дикий риночок. Ну, що, старигани? поплескав він по плечу муримана. Якесь діло наклюнулось. Казали, шукав? Шукав, хижо вишкірився муриман. Тут фльорчик одну сучару нада проучить. Борзіє народ, скрушно похитав головою фльорчик. Чув, що і на тебе вже. Хтось нападав. Хто цей смертник? Мурман кинув у мій бік. шльорчик повернувся і вирячив очі. Крабо шльопе, і оця мізерія смілилась тебе вдарити? А ну, познайомимося поближе, Льорчик недбалою ходою перевальцем підійшов до мене, я не поворухнувся. «Чого мовчиш?»